Nyolcadik fejezet Layla Szeptember 30 Aznap este, amikor Harutó meghalt, itt ültem a teraszon egy ugyanolyan naplóval a zölemben, mint ez. Azon az estén döntöttem el, hogy cserepes növényeket termesztek a teraszon, és megfogadtam két dolgot. Egy pillanat alatt határoztam el, hogy hanyagolom a kereskedelmi jogot, és folytatom Haruto életének nagy munkáját, teszek valamit a környezetért. Akkor ez még nem az én harcom volt, de úgy éreztem, tartozom neki ennyivel. Elkezdtem egy posztgraduális ökojogi kurzust, és heteken belül meggyőztem Alent, hogy a cégünk vállaljon környezetvédelmi ügyeket is, miután befejezem a képzést. Egy idő után már nem harutóért csináltam, amit csináltam, hanem magam miatt. De ez tényleg időbe telt, és az első évben csalásnak éreztem minden egyes napot. A második dolog inkább ajándék volt saját magamnak, nem pedig a harutó iránti hűség és hála megnyilvánulása. Itt ültem egy üveg gyümölcsborral, amit Nancy készített a birtokon, telesírtam egy dobozni zsebkendőt, és megesküdtem, hogy soha többé nem hagyom, hogy bárki is körém építse a jövőjét. Nem Haruto Abel volt az első komoly kapcsolatom, és ha őszinte akarok lenni, nem szerettem őt annyira, amennyire képes vagyok szeretni, vagy amennyire szeretnem kellett volna. Jó ember volt, sőt, nagyszerű ember, de a szerelmünket inkább kényelmesnek és elfogadhatónak lehetett nevezni, nem szenvedélyesnek és mélynek. Amikor találkoztunk, mind a ketten életünk nehéz szakaszában jártunk, és biztos vagyok benne, hogy ő engem megmentő léleknek látott, én pedig őt az optimizmus és a remény világító tornyának. Vonzódtam hozzá ezt tagadhatatlan, mert Haruto imádta letarolni a buldózereket, néadal taratni felettük. Környezetvédelmi szuperhős volt, látszólag legyőzhetetlen, de csak látszólag. Utólag már tudom, milyen éretlen és önző voltam, mennyire nem ismertem őt. Nem volt több számomra, mint az ok, amiért felkeltem reggel, amikor úgy éreztem, hogy nincs senkim, azután annak a reménynek a jelképévé vált, hogy mégis van jövőm. Igazából ez akárki lehetett volna. Nem vagyok biztos benne, hogyha életem egy másik periódusában találkozunk, Egyáltalán vetettem volna rá egy második pillantást. Mindezek ellenére Haruto elvesztése szinte összezúzott. Nem számítottam arra a bűntudatra és magányra, amit azután éreztem, hogy meghalt. Sokáig betegeskedett, inkább voltam mellette ápoló, mint szerető, és ez talán még rosszabbá tette a dolgot. Elfoglalt az, hogy róla gondoskodjak, és amikor elment, elvesztem. Igazság szerint csak úgy tudtam feldolgozni a halálát, hogy új célt találtam az életemnek az ő munkája által. Az elmúlt hetekben sokat gondoltam Harutóra, ami furcsa, mivel már mással randevúzgatok. Azon töprengek, mi lenne a vélemények hallumról, és magamban mosolygok, amikor elképzelem, mennyire elborzadna. Ő éppen az olyan vállalatok ellen kampányolt, amelyiknek Kallum szervezi a marketingjét. Már akkor elhagytam minden állati eredetű élelmiszert az étrendemből, mikor visszajöttünk Mexikóból, de előtte harutó dühösen kikelt magából, valahányszor biotehén ittam a jelenlétében. Kallum kajái láttán forogna a sírjában. Lassanként belátom, hogy amióta Kallummal találkozgatok, az eltökéltségem megingott. Azt ígérgetem magamnak, hogy távolságot tartok, megvédem őt, mert tudom, hogy így lesz a legjobb, de ezt elég nehéz betartanom. A gondosan fésült frizura látványa a rakparti tömegben, vagy a telefon pittyegése, amikor SMS-t küld, Kallum fényt hoz a napjaimba, a gyomromban pillangók verdesnek, és valahol mélyen belül egy 13 éves diáklány vagyok az első szerelme mellett. Egyszerre nevetséges és aranyos az egész. Azt mondja, a napról napra haladás megfelel neki, és egyébként sem akar elköteleződni. Én viszont azt érzem, hogy igazából reménykedik, és arra számít, hogy a napokból évtizedek lesznek, és az unokáinkról készült fotókat nézegetjük, mielőtt feleszmélnénk. Látom a szemében, hallom a hangjában, és bár tagadja a dolgot, nagyon meggyőzően tud érvelni az ellenoldalon is. Ha jobb ember lennék, nem reagálnék a következő hívására, vagy még jobb lenne, ha szakítanék vele. Az eszemmel tudom, hogy a kialakult helyzet rossz, de egyre többet és többet akarok. Tipikus agy és szív közti küzdelem, ahol a szívem nyer minden alkalommal. Ez több, mint bolondos fellángolás, és valahol ez a baj. Van valami kállumban, ami miatt ismét a pillanatnak élek. Ki akarom hozni a mostból a legtöbbet, és újabban hajlamos vagyok a jövőn gondolkodni, mikor leszek ismét beteg, milyen gyorsan fog történni. Minden a helyén lesz, amikor megtörténik. Tehetek valami jót a világért, mielőtt elmegyek. Mennyi dolgot tudok belesűríteni ezekbe a hónapokba, Évekbe, évtizedekbe mielőtt oda lesz minden. És aztán Kallum belép az ajtón, én itt vagyok, és az teljesen elég nekem. Kallumnak van az a figyelemre méltó tulajdonsága, hogy törődik velem, és biztosítja számomra azt a fajta segítséget és támogatást, amit mástól oly nehezen tudtam elfogadni életem során. Már attól egészségesebbnek érzem magam, hogy vele vagyok. Így most hazugságokkal álltatom magam. Azt mondogatom, hogy ő megérti, ez csupán ideiglenes helyzet, és csendben külön fogunk válni, amikor eljön az ideje. A pokolba. Talán elmúlik az újdonság varázsa, és Kál véget vet a dolognak. Győzködöm magam, hogy szüksége van rám ahhoz, hogy megtanulja, mennyire képes gondoskodni valakiről, és ezt az egészet ugródeszkának használja, Mielőtt később belemegy egy biztosabb kapcsolatba egy olyan nővel, akivel aztán évtizedekig együtt lesz. Azt ismételgetem, hogy leszáll végre az ez most nagyon fontos munkákról, és él egy kicsit, én pedig majd csendben elmegyek, és hátrahagyom neki a közös emlékeinket. Azt mondogatom magamnak, hogy nem okozok fájdalmat, hogy őszinte vagyok vele, és a megsérül az nem az én hibám lesz. Azzal bíztatom magam, hogy helyesen cselekszem. És akkor, amikor ezek a hazugságok visszhangoznak a kongó ürességben, azt csuttogom, hogy én is megérdemlem a boldogságot, akár csak rövid időre is.